Ботакс обернувся до Чарлі. «Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити». Очі в Мардж зробились аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнулась до Чарлі. «А ну спробуйте, не смійте й доторкнутися до мене, сексуальний маніяк!» «Та що ви?» – жалібно відказав Чарлі. «Хіба це я придумав? Невже ви гадаєте, що я здираю одяг з усіх жінок підряд?» «Слухайте», – звернувся він до Ботакса, – «у мене жінка й троє дітей. Як вона дізнається, що я здираю з когось одяг, то голову мені розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє, коли я тільки гляну на іншу? Слухайте!» «Він і досі не хоче», – нетерпляче спитав капітан. «Очевидно», – відказав Ботакс. Незвичне оточення, мабуть, подовжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. В науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної. Описана така істота з іншої планети неймовірно огидна. Бачте, в тутешніх істот такі недоладні уявлення. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливі створіння з гарною слизовою оболонкою, як у нас. «Ну давайте вже, робіть, що треба!» – перебив його капітан. «Бо ви згаєте цілий день!» «Гаразд, капітане!» Тут сказано, що прибулець із космосу підступив до дівчини й ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а щупальця вже дерли на клапті її спідницю. Розумієте, ці істоти – кричать від збудження, коли з них стягують шкіру. «Ну то швидше, Ботакси, стягуйте! Але будь ласка, не дозволяйте їй кричати! Від цих звуків мене дрож б'є!» Ботакс ввічливо сказав Мардж. «Коли ваша ласка...» Плескати й, мов лопаточка палець потягся до застібки на спині жінки. Мардж розпачливо засіпалась. «Не торкайте мене! Не торкайте! Обмажете своїм слизом!» Ця сукня ворбаха коштує 24 долари і 95 центів. Не підходь потворо. Дивіться, які в нього очі. Вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки інопланетянина. Слизька, банька та потвора. Якраз ще сама скину, чуєш? Тільки не торкайся своїм слизом, ради Бога. Вона розстебнула блискавку і злісно шепнула до Чарлі. «А ви не дивіться!» Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу. «Ну що, ви задоволені?» Капітан Гарм із досади зціпив пальці. «А це ті груди? А чого друга істота відвернула голову?» «Це опір. Нехідь», – пояснив Ботакс. «Крім того, груди ще прикриті. Треба зняти й інші оболонки. Оголені груди – дуже сильний збудник». Їх завжди змальовують, як кулі з слонової кістки, білі чаші тощо. У мене тут є малюнки, візуальні зображення, з обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх і самі побачите, що на кожному є така істота з більш або менш оголеними грудьми. Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації. А що таке слонова кістка? Це матеріал, з якого складаються ікла, одного виду великих непіврозумних істот на цій планеті. А кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення. Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а це в неї ікла, щоб завдавати ударів ворогам. Ні-ні, вони, скільки я знаю, зовсім м'які. Маленька брунатна рука Ботакса простяглася до того, про що мовилось, і Мардж вереснула й відсахнулась. «То яке ж їхнє призначення?» «По-моєму, помітно вагаючись, сказав Ботакс, для вигодовування дитинчат». «То дитинчата їдять їх?» – спитав уражено капітан. «Та ні, в них виділяється рідина, яку споживають дитинчата». «Споживають рідину з живого тіла? Тьху!» Капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю, середню та крвучко, що мало не збив Ботакса з ніг. «Три рука потвора, слизька і баньката!» – сказала Марч. «Еге ж!» – погодився Чарлі. «А ви не дивіться на мене!» «То я ж не дивлюся!» Ботакс знову підійшов ближче. «Скиньте, будь ласка, і решту!» Марч сахнулась, притиснувшись до силового поля. «Ні за що в світі!» «Ну то я сам скину!» «Не торкайтесь! Ради Бога, не торкайтесь! Весь у слизу. «Ну гаразд, я скину!» Прошепотіла вона і ненависно глянула на Чарлі, роздягаючись.